За гроші продав сіно, чи як? Ні, я звелів прокосити сіно тільки на лінії, щоб вигідніше було курортникам ходити. Там курять і кидають недопалки в траву, то від огню могли зайнятися сосни. Відпущено Зімченка. Він тоді одразу до мене. Так і так. Ви коли в міліцію покличуть, кажіть те саме. Вправді, через три дні мене викликають «Що ти заплатив за сіно?» «Не платив нічого. Завідувач наказав скосити тільки на лініях, щоб краще курортникам ходити. Я в байраках не косив». «Добре, що нарадив Зінченко, як казати. Таких вибивають з начальства, а становлять мучителя». «Це скрізь». І Зінченка відсунуто. Пішов я раз до нього і перестрінув на дорозі двох мисливців з Києва. Один чернявенький, аж прикипілий біля очей а другий з лисиною і веселими зіничками. Розпитується, де полювання добре. А я кожного птаха знаю, в якому місці водиться. Голуб лісний, чи крижень, чи перепил. Розказав їм, і хочу до завідувача піти. До Вінченка, ми хотіли його побачити, приїхавши, нема, переведено в другий район, бо партсекретар підкопався і вижив. Говоримо далі, я розпитую, хто вони самі. І знаю. Чорнявий друкує книжки, а старший хімік з лабораторії. Зайшла мова про село. Що тут робиться і як грабують? Чорнявець то ще дужче темніє, то блюдніє, а наприкінці вчистив. Товаришу, монгол з московської ночі вилазить рвати груди. Хімік тільки одно докинув. Іду вулицею і чую крик. То міліціонер, ступаючи серед натовпу, виголошує: Слуги десівські постановили Україну душити в рік розп'яття. Тридцять третій бережіться, люди, бережіться, так виголошує, мов на службі. Всі перехожі слухають. Великий натовп зібрався, тихо йдуть і слухають, як пророка в старвину. Це саме мати в церкві чула. А на того пророка, що у френчі, налетіли виконавці, митю потягли в установу. Скоро чутка пройшла. Міліціонера розстріляно. Постояли безсідники біля урвища з берестками, глянули на ворона, що високо линув, і попрощалися. Мирон Данилович, вертавши додому, пригадав назву цього місця Змів Йовіяр. Певно, звідти лютий вирізав хапати тварини домашні. Або і людей. Було зображення в школі. Тоді батьки з черги вкошкували учнів, бо дисципліна вкрай розхиталася через комсомольські вибрики проти вчителів. Зображення було в багатьох кольорах, з і хвощуватих нетрів ящу повз до дрібних тваринок, роздивляючи пащу. Вже червонів з зубними гостряками, бо котрусь істоту роздер. Ви уявляється той вигляд супроти зусилля волі прогнати його? Ні, мов нарізано з заліза, і кольори мінять на чорність, як попередня примара. Зневажити треба і обійтися самому. Деякий час думки вільні, а потім з боку в обширість відомості, ніби підкинутий мимовільною пружністю при цікавості душі до власного стану і забезпечення духовну просторність проступив. Мирон Данилович, напружуючи думку до судоми в шийних м'язах, проганяє привиддя і звертається до навкружності. Дерев, грунту, погоди, що несподівано погіршила безпівночі хмари темними купами, і знову обдівся образ. Знову. От заклять. З розпуки, мов, скрихнула вся душа до когось невидного поблизу. «Та відійди геть нечиста кров, геть відійди!» Мирон Данилович відвернувся від марища і пішов, куди очі ведуть. Обмежив думками до обсягу своєї особистості і конечних справ, стало тихо на душі. Тільки мертвостно бліді стіни хаток по обидва боки. Приймали моторошну кінь з півночі. Лихо приходить, а помочиш ні від когось.